Mirë më gjesë <laughs> Mirë më gjesë të <laughs> gjitha Mirë më gjesë <laughs> Mirë më gjesë të shkatëm në jetë shkurt Gëzuar! Hello Gëzuar, Gëzuar! Po, Jo vetëm sot falë, në fakt, gjithë nëndu e të farin dashurit Pas i gjëzime, dashuri -hmm. dje, Prosperitet Djetëm me thënë ka qenë një gje epike Kur uh, shkova në shtëpi në darke Kur pashë uh, pash ti maçi që ishte sillti më mëje një shampanjë edhe një panetone tash po po po edhe unë shkoj mendova se ishte për të një granë i ve mamin po vdis ja thash për një gjë me sheqer no, kështu që ma prit një cop jo jo tha se ma ka ruajtur papi për orën 12 understa smith e kishte shumë bukur në orën 11:30 mami shkon papit në dhomë dhe thot, e, di qor, di <laughs> i thotë edi çfarë dite është nesër ai i hop sekondë i lindja ua <laughs> nuk e di edhe sot mëjesë nuk, nuk e kisha parë këtë detaj ishte një trëndafila dy tek uh, uh, tek dhoma e pritjes pas ke pas më romantik bëra edhe një palësysë do të thënë që ishte losi për një letër. Kur shoh ishte një letër e shkruar. Gjithsesi, sot është. Siç e keni kuptuar sot është dita e Shën Valentinit. Babi <laughs> 14 shkurti, të gjithë festojnë presin, të gjitha çiftet e presin edhe për të bërë një surprizë njëri tjetrit, mm -hmm. sepse ndonjëherë në, në këtë fluksin dhe rutinën e përditshme ne harrojmë që, kështu që është një ditë e mirë. Për kujtohemi. Është një ditë mirë e mirë për kujtuar njëri tjetrin. Ne do të kalojmë tek muzika, por ju rikujtojmë sot Do të keni të gjithë kohën radiofonike miq, për t'i bërë surprizë njeriu tuaj të zemrës në Radion Kombëtare Club FM nga klubi i mësuesit Deri, ju, në vazhdim. Të shohim se si do të shkojmë. Me një këngë, nga një dedikim apo një mesazh, çfarë dëshironi ju? Na gjeni të gjitha rreth tona sociale, sociale, por edhe në numrin e telefonit 069 20 70 222. Shumë e rëndësishme është na dërgoni titullin e këngës, emrin e personit tuaj të dashur, doshta. Doshta, jo vetëm dedikimin, po një diçka, një surprizë. Se kjo këngë. Doshta. Pse ke? Një numër telefoni që ne të mund ta kontaktojmë dhe ti themi sër surprizë nga ty. Edi, mirë tani zgjojme Allways dhe po sjojmë. Edhe kjo në Sponge's këngë dashurie. I kushtoj. Mm -hmm. I, I, really oh, right. yeah. I, I can sing a love song like the way it's meant to be. But well, I guess I'm not that good anymore.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 është e bukur ë. Oh, fantastike, fantastike. Për një moment më duk si Eric Smith, prandaj tash Eric Smith sepse e ngatrova me atë këngë tjetër që kanë ata. ë, uh, por uh, kjo ka që nuk e di. Emblem e vitave 90 si këngë uh, edhe tamam fikse për të dashuruarit. Megjithse uh, megjithse për një broken heart, për një zemër të thyer. Po pak, pak më shumë. Po, shiko, e di se çfarë çfarë kam kuptuar se këngët ë uh, pavarësisht tekstit, mm -hmm. pavarësisht tekstit ëm um, më shumë është vija melodike ose momenti se kur i kanë dëgjuar këta persona që janë të dashuruar po vërtet është që të bëjë një lidhje dhe të të qëndrojë jo që të thonë që të, të tek si primar po e ke mm -hmm. ke të drejtë në fakt ashtu është varet se si të qillon që fiksohesh me një kohë apo vendi që bëhet aq simbolike po themi për një për një çift por ne e thamë edhe më parë që sot presim gjithë dedikimet tuaja për të dashurinë të mm -hmm. zemrës edhe mund të na i dërgoni 069 2070222 ose edhe në rrjetet on në rrjete sociale në Facebook apo në Instagram mund të na thoni titullin e një kënge. Ëh. Mm -hmm, mm -hmm. Kan filluar në fakt Shepse. të vinin mesazhet e para. Po, do të ndajemi pastaj tek disa mesazhe. Në fakt tek njëri që mua më bëri përshtypje ishte shumë i veçantë, ëh, mm -hmm. që erdhi në në inboxin e faqes të klubit të mëngjesit. Ëh. Mm -hmm. Ishte ëh, um, ishte një zonjë që shkruante për për këngën që ajo kishte bashk me bashkë me bashkshortin edhe së si fëmijët e saj. E duan kaj shumë Nuk e dinë se do da kemi tani në playlist Nuk e dinë se do da kemi tani në playlist ë për ta lexuar edhe mesazhin altin kemi pas, oh, okay, do e kemi pas, uh, pas reklamave. Okej, do kemi pas pas reklamave. Ë ndërkohë, meqense sot është dita e Shën Valentin, edhe edhe një thënie për këtë ditën e sotme, e kemi marrë për dashurinë, sigurisht, patjetër, uh -huh. që ti bashkan paka a, të bashkangjitemi pak a shumë qëllimit të festës. Ë uh, në fakt kjo vjen nga Martin Luther King, uh, i cili ka thënë, është shumë e përgjithësuese sa në sa për dashurinë në çif në fakt. Uh, Ai ka thënë që dashuria është Dhe vetëmja forcë, e cila është në gjendje që të transformoj një armik në një mik. Kështu që, e këto e ka thënë Martin Luther King, sigurisht, dhe ndërkohë më kujtohet në fakt e dhe një, një shpreje, meri më, më, më ro ka pasur një shpreje të bukurë për dashurin, hmm. më duket. Më duket ca jo e ka thënë që e kuptonë kur jenë dashurin, sepse, jo, në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në n Jo, nuk e la, jos, Por e kupton kër je i dashuruar Sepse jeta bëhet me bukur se ëndrat oh. <laughs> A vash, a vash, Tani A vash se së shka ish fush me lullë E <laughs> kupton? Po merë, letërim nukuar dhe rëtë Por që të... pas ka që në kjo, as pak me këm në tokë <laughs> po, Por letërim nukuar dhe rëtë romantit i kerit Ideja është shumë e bukur, pra Ta ledoj mesajin e... Jo, jo Tani Jo Tani, jo, tani. do të kalujem të këmishë tanë Edhe më pas do të rikthehemi me ID apo se di njëherë. Mh. Mm. Oh. Okej. Çfarë ka ndodhur në këtë ditë, ë? Çfarë ka ndodhur më 14 shkurt? Dude, white shirt, what to do the room you know you make my eyes burn it's like James Dean for sure. Just so fast to doesn't kiss a mm -hmm. Di apo nuk e di. E di. Ai e sigurt që e di. E di thua? Përfundimisht. E, e, e di apo nuk e di? Mirë, nuk e di. E di apo nuk e di? Këtë ngjarje e futën Tatën e Sotme në histori. Në 14 shkurt të vitit 1849, fotografia e parë e një presidenti amerikan është marrë nga Mathew Brady në New York. Presidenti James Polk ishte tema e fotos. Në vitin 1894 Venusi përfaqëtohet nga astronomët tiet yll në mëngjes dhe yll në mbrëmje, pra afër ditë dhe afër natë. Në vitin 1859 Oregon bëhet shteti 33 i Shteteve të Bashkuara. Shteti është i njohur për shumë parëqe komtare. Në vitin 1966, përfundon në Mosk gjyqi ndaj shkrimtarëve Andrei Sinaiwski dhe Yuli Daniel. Ky ishte gjyqi i parë ku shkrimtarët dënoheshin në mënyrë të hapur vetëm për krimet e vetë letrare në bashkimin sovjetik. Në vitin 1984, vdi John Millie fotografi shuar shqiptar dhe Amerikan. A i kishtë e lindur në korsh në 28 në torë të vitit 1904. Në albumin e ti, Photographs and Recollections, John Millie të regon se revista Time e nga rkoja të me dëtyrën për të realizuar një seri fotografish me personalitetet të njohura në Europë. Aja Tola Komeni i Iranit në vitin 1989 urderonë mëslimanët që të vrasin kudo që të gjenjë shkrymtarin Salman Rushdie, autor i vargjave satanike për fyërje të fes islame. E di, apo nuk e di, këto njari e putën datën e sotme në histori. Just left separate places My heart speaks a language I don't understand I just want to feel real love feel the home that I live in Cuz I got too much lies running through my veins going through age Në fakt, një këngë dhe kjo është shumë romantike Një nga këngë më shumë, shumë, shumë kërët është shumë e bukër Por me që se jemi në ditën e dëshururve Pra në katërmë djetë shkurt Ku dëshurria më bizotrone Dhe ka shumë pasion dhe zjarë yeah. Duhet të tënë që Moti nuk është premtuas Ja, jo. <laughs> 7. Po prandaj prash 7. Për po, të ngrohen pa overders, më më pëlqeu, më pëlqeu që analistit mm -hmm. i bëre. Temperaturat ato do, do të varëjojnë nga 1 deri në 14 gradë Celsius, mm -hmm. shumë ftohtë mm -hmm. është në fakt, mm -hmm. uh, por dielli do të jetë i pranishëm. Edhe nuk do të jetë vranësera, do të jetë një ditë e plotë e gjatë me diell. Kështu duket se do të jetë uh, gjatë gjithë javës por do të thonë edhe fundjava edhe fillimi i javës tjetër. Kështu që nuk do të kemi rreshësh, jo, do të mbrizotroj diellin në, në Tiranë dhe në Shqipëri. Bukur, bukur, bukur. Kjo është e rëndësishme. Është shumë e rëndësishme është që të kemi diell edhe dali her pas here. Madje javës tjetër pritet që të kemi dhe rritje të temperaturave dhe ato maksimale do të shkojnë deri në 17 gradë. E kemi shumë nevojshme, sepse është shumë. Të të të ta. goja. Ja, tani si me mesazhet <laughs> e para, të cilat na vinë nga të dashururit. Ah. Uh -huh. oh. Ja për shumë, eni në ka shkryuar në Instagram Kështu që ju mund në shkryuar një në rjetin të onë të Facebook, në Instagram, Instagram në inbox Fudo. Po, nëse nuk keni dëshirë që të bëni komente se do një të ruan një privatsin Sigurisht që mund në dërgoni në privat mm -hmm. Po gjithashtu edhe në numërin të onë të telefonit me mesaje apo me Whatsapp Do shta në dërgoni vendodhje në personit të uaj të zemrës Do t'i qoni për shumë një bëqet me lula Mund t'i bëjmë një telefonat, këtu t' Po, e menjes nga klubi. Nëse doni ti bëni një surprizë, për shembull, personit të zemrës, po mendoj, edhe doni që, po themi, ti bëjmë një telefonat dhe ta urojmë për shembull. Po, pse jo? Ose mund bukur. mund të jeni në makinë, ë, uh, mund të na shkruani një dedikim, t'ia lexojmë mm -hmm. ne, edhe të habitat. Do të ishte super. Shumë e bukur. Të gjitha këto janë janë nga ato uh, idetë vogla. Dhuratat e vogla apo idetë <laughs> vogla po me shumë dijem brenda. Siç po thoja për Enin. Kënga jonë thotë Dashurisë është I believe I can fly. Kemë 20 vjet bashku dhe sa herë wow. dëgjojmë është emocion edhe kujtim për ne. Çudij se edhe pse nuk e kemi shprehur hapur tek fëmijët historinë e kësaj kënge, vajzat tona e këndojnë sa herë që dëgjohet. Kështu që un mm -hmm. dua të përshëndes shumë bashkëshortin tim Juli. Ej sa bukur. Shumë bukur. I përshëndesim edhe ne fort Emi. Eni, Eni dhe Enim. Juli uh, ne të përshëndesim shumë fort. I believe I can fly do të vi për periudhën toje. Mhm. Oh, vllo. Shumë bukur është. Unë nuk e di nëse jeni dhe Juli janë bashkë tani në këtë moment apo nuk e di se si po e dëgjojnë këngën tani, po uroj po ti jeni bashkë edhe ndoshta ata kërcenin në këtë moment. Po. Po, tani nisni mëjesin me një kërcim me këngën duhet preferuar dashuria e Sarah Kelly, I believe I can fly. I'm living in the everlast. Steem on. If I can see it, then I can do it If I just believe it, there's nothing to it I believe I can fly, I believe I can touch the sky I think about it every night and day Spread my wings and fly I see me running through that open door I believe I can fly I believe I can fly I believe I can fly, I I can fly. See I was on Silence can seem so loud There are miracles in life I must achieve But first I know it starts inside of me Oh, oh if I can see it Then I can be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 at least flai i shem i hey. preferencë Eni dhe Julit këtij çifti kaq simpatik që tashmë janë bër prindër. Ëm yes. um, kanë vazhduar edhe po e kanë patur që në që në fillimin e lidhjes së tyre. Shumë bukur, është shumë bukur që të kesh për kaq shumë vite një këngë veçanërisht tënde speciale kur tindjen oh. tamam emocion mm -hmm. sa herë që e dëgjon atë çift. Kështu që mirpresim mesazhet tuaja, mirpresim mm -hmm. dedikimet tuaja, se do të kemi një maraton për të dashuruarit. Ëm um, në 0692070222 por rikujtojm mm -hmm. edhe në Instagram mund të dërgoni në një mesazh në inbox por edhe në Facebook gjithashtu në inbox WhatsAppin dhe mesazhet jemi këtu gati gjatë gjithkohës. Absolutisht. Edhe çfarë po mendoja që jisha hmm. pak pauz tani. ë Kush mund të ishte ajo këngë sepse ja ka shumë këngë romantike, shumë e bukur që është e vështirë të ndash, thamun typozuan një këngë që pa, të simbolizojë si doollë anda. Po. Në vetëm pa, duke pasur dashurin. Absolutisht, është është jo jo e vështirë, mendoj që është e pamundur. Uh, ka shumë këngë tmërsisht të bukura që i përkushtohen dashurisë, edhe që i kushtohen dashurisë edhe me me dedikime shumë të, të veçanta. Atë që do po të mendoj. Edhe është hmm. para, ka këngë të bukura. Patjetër, patjetër. Edhe ne kemi një një repertor të pasur, sidomos të këngëve të dashurisë, sepse ne jemi një popull që i këndojm shumë dashurisë në fakt. Mm -hmm. Edhe dashurisë uh, humbur, po edhe, edhe dashurisë. Ja, më shumë, shumë dashurisë uh, humbur në fakt. Më erdhin në mendje afatë ju shpresë dhe marzia Orela Gaçës. Po, ajo mund të jetë një këngë vërtet. Ajo mund të jetë një këngë për dashurinë. Sepse ajo i këndon vërtet dashurisë, jo dashurisë së humbur apo mm. nuk është si këto baladat pak në thonjza qarramane po themi ëh që ne si popull i kemi masterizuar goxha mirë. Sidomos këngë magjike viteve fundit. Shumë. Qëhtu si <laughs> <laughs> që ajo është një këngë shpresëse, ajo ajo paraqet një marrëdhënie siç është faktikisht të tëtë, me të mirën dhe, dhe të keqia të, të, të saj. Teksti, mendoj që teksti sidomos ja, i asaj këngë është shumë kuptimplot. E mukohet Aurela në 98, duket ka qenë në festivalin në '66. Atëherë 98, 99 duket apo? Po, diçka aty e më afërt stanin këtu të lëshir të mm -hmm. derdhur bionde që doli z bath or në skenë tamam për ta ndjerë siç duhet këngën. Shumë bukur. Shumë e bukur është. Meçi jemi tek kënga këngët e të dashuruarve. H. Ëh. Mm -hmm. uh... Ke ndonjë ti? Ja, un për momentin nuk është se shpresë dhe marrëzi mund të jetë identifikuese. Mhm. Mm por uh, më duket, thësh më duket pak si e fort për të qenë këngë gjithëpërfshirsa nuk e di pse gjithmonë do ta do ta dedikoja pak në këto baladat më të buta ha? më të buta ehm um, Whitney Houston po kujtoja po the Whitney Houston ka Është shumë fershme. Ujit në Houston e shumë doja ujit në Houston dhe Mariah Carey kanë disa nga ka këngët më të bukura kushtuar mm -hmm. dashurisë kapitete 90. Maia Mariah Carey, Mariah Carey do thoya që ka sidomos albumin që ka bërë në vitet 90, mm -hmm. shumë uh, bukur. Albumi sa i saj i parë debutues ka pasur këngë dashurie super të bukura që nuk e di unë uh, çon atkoj ka mësuar përmendesh më, më kujtohet se e dëgjoja edhe ka disa vërtet ka disa këngëtare që janë bërë si emblema të këtyre këngëve kushtuar dashurisë. Si Dalem tek një fialorti për shemb, Ed Sheeran mund të ishte një këngëtar i vikvikove të fundit që është tejet romantik ose e Sam vërdat, Smith. Është vërtet. Është vërtet. Po, të dalim me një quiz. quiz. Hajde. Tani, quizet sot nuk do t'i lem vetëm për dashuruarit, por kryesisht tek ata beqarët. Vërtet? <laughs> që ne po kujtohemi për ju gjithashtu. <laughs> Nëse nesër do kujtohemi për beqarët, se nesër është dita e beqarëve. Po, okay, mund shum... ta lëm edhe këtë pjesë. Nesër festojnë ata që janë single. Mund ta ndaj, mund ta ndaj. Megjithatë, sipas quizit të beqarëve nesër. Të fjalorithit. Po. Sipas quizit të fjalorithit. Jepi. Cila fjalë shpjegohet kështu? Ndjenjë e fuqishme dhe e thell Që të lidhë ngusht me dikë a me dikka Dhe të bën ta duash atëve me gjithë zemër Wow E dashëri e që Zero, të thjallë në parë 0-6-9-6- 20-7-22-2 Në e lecu dhe një herë të lutën flore se ishte dhe shpjegimi pak i gjatë Atër Ndjenjë e fuqishme dhe e thell Që të lidhë ngusht me dikë a me dikka që të bënd të aduash atë me gjithë zemër. Kacë? Pa. Miqësi e thel dhe qilëtër, ndjenjës jarë dhe pasëtër. Miqësi e thel dhe qilëtër, ndjenjës jarë dhe pasëtër. 069 27 222, dy bileta për Cileplex, për ju që gjeni kuisin e fjallorthit. Po mendoja pasion apo afekcion, po janë shumë të lehta për të për të dhënë si alternativa se kjo duket shumë shumë e pastër si si në përshkrim mm. ë, një si mm -hmm. thellë, ndjenjë fort që të bën të Should të lidhesh me dikë. Oh. Oh. A mund të jetë kjo kënga e të gjitha korave kënga për dashurinë? ë With you I will always love you. Po, mund të ishte. Way, so I go but I no I'll think of you every step of the way and I will always love you Tari kthejm jetën pasi një fi Zemra tona e kran Gjyra i dhan e rësirës Më shtrëngo dhe një herë si dikur Si në foton e varur në bimur Da shuria je pëkra Dhe kujt nuk i ka unë dhe ti Më ta, punëve ti, që ndamëve të fundit ka fshat, duke thënë se sa jemi me fa, sa njëri tjetrin të kemi për kranët qdo na. Një të... punisën me hënën me plot Përmi dalgën me lojti tëftot Zemrën busu në dal Dhe në kra haro dëshuria Prekën fundin dhe mritën në maj Për kujtime të së bashku një ndaj Jemi në nga ta Që kra hëtja dha Parë të fëria Unë dhe ti Që ndam dhe të fundit kafshan Tu ke thonë se sa jemi me fa Sa njëri tjetrin Që i sot një gjeli vërte Ti dhe ku përti një të stime Po ti e këtëve dhingje në forës oh, oh, oh, Po shtome në gjesme gjeli në lindje Nuk pritëm ka shumë nga kjo pot Përti në dhe që në dhe të fundit ka pësham Sa jemi me fa Sa njëri tjedri Dhe kemi për kranët që dhona me Albana Skënderaj Unë dhe Ty. Pse? Sepse ishte një kërkesë muzikore për një çift, Tanin dhe Esmeraldën që duam ta përshëndesim. Mm -hmm. Përshëndetjen na shkruan, urime për emisionin dhe gëzuar shumë Valentinin. Doja të përshëndesja bashkëshortën time me këngën Unë dhe Ty të Albana Skënderaj. Kur ka dashuri në çift, arriyet gjithçka në jetë. Asani për Esmeraldën edhe na dërgon edhe vendodhjen ë uh, se ku janë në këtë momente uh -huh. dhe thot uh, uh, unë falenderoj për dhuratën sepse i ka dhuruar një orë smeralda bravo si duket i ka ja dhënë sot në orën 12 të natës, të natës. Uh, po u bë si krislindje derisa sot i, i kam blerë një telefon por nuk ja kam dhënë akoma do t'ja mm. jap sot në orën 11 të darkës nah. me sa duket do presi që të, do të mirë mbër... të besoj që si e ka bërë asgjë e ka dhuruar para dhe, dhe pastaj nuk do të deri në, në darkë të fikët të smeraldës <laughs> <laughs> Uni bleva isma bleo. Esmeralda me lot në sy. <laughs> Ai sekonton. Derisa derisa të shohë dhuratën e Esmeralda. Po një këngë shumë e bukur unë dhe ty Alban Skënderajti. Balada këng... shumë e bukur. Mm -hmm. E tham pra që dhe këngëtarët shqiptar kanë prodhuar muzikë shumë të mirë. Mirëmëngjes të gjithëve. Ora është 7:54. Mirëmëngjes nga Un Florit. Mirëmëngjes nga Rudi. Nga Suada gjithashtu. Nga Altini, mirëmëngjes. Dhe mirëmëngjes edhe nga Isida. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Sa të bukur jeni bërë sot apo Nuk ka bër dashuria. Na ka bër dashuria, dashuria e Xidia, dashuria. Na ka bër dashuria dhe xhelozia. <laughs> të dyja bashkë. Sija. Ka mirë. Edhe ti që i ke bër shumë e bukur, besoj dhe ti një dashuri. Po po po <laughs> po, natjetër, sidomos kur lexon ca informacione për koston e dashurisë. <laughs> <laughs> uh ha -huh. moj. A një herë. Ustë. Se të paktën për shembull në Shqipëri Nuk ka kosto dëshurie nën 200 euro Në vërta? Wow Tani gjitha taj që puna të gjojnë do thonë Po lëri këto tani mos në filot ditën <laughs> Hamon Keq, tërës Tërës Por gjithës si uh, poledzoja faktikisht mm -hmm. një informacion Nga gazeta monitore cila në bashkunime dhe me instat Kan kryer këtë studime Anë që ofësash me instat, okej okay. Pa tjetër Edhe thuhej pikërisht që 920 euro nuk është kostoja e një çifti të dashuruar në Shqipëri. Duke wow. përfshirë këtu pra një dhuratë që fillojnë që nga fotograficit, uhuh, mm -hmm. mm -hmm. vijojnë me bijuteri, wow. Pastaj një restorant i mirë duhet, uhuh, mm -hmm. një orë, po, një telefon, po dhe si dhe një çift telefonë fjalë, vallai duhet. duhet. Edhe, edhe përfundojmë <laughs> me një udhëtim. Ah, kjo është më e bukur ah, pastaj. Sa e bukur. Edhe një udhëtim duhet. <laughs> Ide super. Kto zgjidhje ti për shembull i sita? Udhëtimin Udhëtimin dozit Dhe i sida Këtë dozit e ti rrut Edhe unë udhëtimin Kë? Apsolutisht uh, Do shta një nga vendet e Aziz Si gjithmon Një, një vend të Aziz Udhëtim, thot rrut Tajland Udhëtim pa diskutim Italia Italia, thot Suada Po t'jeltin? Pa diskutim Italia dhe unë <laughs> Wow, wow, wow Po gjith wow, wow, për wow. Venezia ose për Verona. Verona Ose Firenze Ose Firenze, po <laughs> Por, qëka tjetër ishte... Mundozidhja një telefon të rritë. <laughs> <laughs> Kur të këthe, heshëm nga urimit, do përkojnë <laughs> një telefon të rritë. <laughs> po, me sa duket më mirë kështu. Shikoj edhe diqkat fundit, si pas Forbes, këtë vitë parashikojt të shpenzojnë në Amerikë 19 presje 6 miljar dolar vetën për ditën e shumë Valentinit. Uh, wow! Mm -hmm. Pa, Shiko. Pa. Ai kupton çfarë do të thotë? 19 miliardh. Shumë pak, shumë pak para. Dolar. Shum pak dollar. Shumë pak dollarë, e vërtet. Pu pu pu pu. Duhet ishte më shumë. Kjo do të thotë që njerëzit, njerëzit sakrifikojnë për dashurinë. Po, ose dashuria është thyr shumë materialiste. Gjithashtu edhe ajo, gjithashtu edhe. Por mirë është të bën një njerëz të lumtur, ndiesh edhe ti shumë mirë. Ne ne filluam sot emisionin me me faktin që normalisht ti në ditën e 14 shkurtit Edhe kujtohesh për njerion të në të zemrës Në gjithë këto ritme uh, të, shpita të shpita edhe shumë Të shpita që ka filluar jeta, puna që që na bën ta harrojmë ndonjëherë. Jo vetëm një ditë. Shish i avashmja avashti. Absolutisht, absolutisht. Çdo ditë. Është e vërtetë, jo <laughs> është e vërtetë vërtet. djalëtit. <laughs> Ideja është ti ta tregosh dashurinë çdo ditë me gjeste të vogla, thonë. Mm -hmm, jo vetëm në të kujtohesh në ditën e të dashuruarve, por nëse çdo ditë me një gjest të vogël i tregon partnerit apo partneres tënde që realisht ti kujdesesh për ta dhe i do, mjafton është njësoj sikur të keshën Shën Valentini çdo ditë. Kështu që Mirë ju mosaroni dedikimet, surprizën uh, Keni të gjithë kohën të uaj Për uh, ta bërë sot në klubin e mëgjesit mm. Numërin e telefonin 06 29 20 70 22 mm -hmm. Apo në inboxin e reteve tona sociale Ne do t'ju lëm me Dua Lipën Një kërkes muzikore në fakt për uh, një tjetër qift ah, Që ne e kam bërë, bërë këtu në mëgjes Kënë nga e pare Dua Lipës Kënë nga e, e, e pare Dua Lipës që e bërë një dhe të famshme. famshme Shiojë një hënë tërë Kus po, ishte qifti? Është, uh, Agroni, i cili e ka kërkuar për bashkështërën e ti, Bosilon. Shia e Agra. Are you happy in this modern world? Or do you needin' more? Is there somethin' else you searchin' for? I'm fooled here. In all the good times I find myself along here. Before chi we must See you later, got to hit the road. Got to hit the road. The sun ain't changed in the atmosphere, architecture's familiar. I could give you steady. Time flies by in the yellow and green stick around and you see what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be.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 ride a shotgun underneath the heart some feeling like someone we got to swim in the cry swim in the back sailing alone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 I'll be riding shotgun And I'm doing it The awesome feeling like someone Mirë, nëri këthemi ora 8.08 në këto momente Mirë më gjesë që të gjithëve ju që jeni zhuar Edhe jeni në valet e radios Kladethem Më më gjesë, më më gjesë. Jeni duke t'i gjuar sot këngë për dashurin, sigurisht mm -hmm. nuk mund të ndodhë të ndryshe në këtë 14 shkurt, por keni gjithko hëntuaj në dispozicion për të bërë një surpriz, për të kërkuar këngë hëntuaj që keni në qift. Mm -hmm. Dhe ndërko, unë duat të ndajlim pak të kujci i fjallorthi të kfituesi që ishte Gjeni, ka hey! thënë dashuria, dhe Jenny! në fakt dashuria. Brava. Jeni, bravo, dy bileta për në Cineplex, në QTU të shohësh tre filma fantastik që do të luhen këtë javë, ditën në e premte. Ndërkohë, i themi mirë ngjesh Eldit nga Radio Taxi Lux. Jemi në Double Cinema. Me Flori, mirë ngjesh. Më, më dukesh shumë i lumtur sot në këtë <laughs> ditë të shënuar. <laughs> të gjithë duhet të jemi të lumtur sot. Të gjithë, të gjithë duhet të jemi të lumtur. Domasa sot është dita mendojmë që të gjithë duhet do të jetë edhe një fakt, në fakt edhe një fakt. Reflektimi, dhe më sa më shumë dashurije dhe jo plumba, Flori Besojt. Wow, wow, wow, wow, wow, wow. Se ato parullat anti-war, anti-luft. Me të vërtet e që pa dy ditesh gjëjmë lajme të tronditë. Me të vërtet. Me këtë rast unë marë shkasë me të vërtet që të thëmë Sa më shumë dashurije dhe jo plumba, Dëshurije nuk ka të tila. Dëshurije është diska që është durat nga përëndia, nga zodi edhe besojt është nuk është vetëm për një seks, është për të dy sekset, dobra, për mashkullin dhe për femrën dhe normalisht për të dy sektorit të dashurisë të dy palëve. Ti feston? E feston sot eldi ti? E feston sot? Po të gjithë kemi festë, edhe un kam festë, të gjithë kemi festë, normal. E po, më mesëm një kafe? Ne kemi edhe punë dhe festë, edhe punë dhe festë. Po në dhuratë, në një dhuratë ka gjetur. Në një dhuratë që planifikuar më për sot po po normalisht kem planifikuar dhe dhe durata është normale dita sotna do përveç në valvë ngroce normalisht e dhuratë do të vjen akoma më e bukur. Ti dhuratën e ke thjesht të hipësh në taksi, bën një giro dhe thua atë i ke bajam. Është ula, më do ula. Edhe ula për zonë. Si është trafiku sot? Me dashuri apo pa dashuri? Por unë thotë për për mrekulli, domethënë edhe është shumë ditë e bukur, ditë me ambient festiv festiv dhe është shumë pozitive situata e trafikut para sot. Të parkën biciklet 20% e qytetit lëviz pa probleme duke filluar me aksit kryesorë të të dy të tilla janë të pastra, është rruga e është çrkolon pa trafik drejt fundit autostradës në Sipojë dhe vazhdimi drejt qendrës për momentin çakullon pozitivisht pa trafik 90 gjunjë në fundi i rrugës kombinatit mund të kemë uh, në rekomendatit për lati më si gjitha dhe dhejnë dhe e stëndër për momentit që akumdojnë pozitivisht. Rrugë e Pasani ka pak trafik, por nuk është më në shpëng të stedin e ditëve më pas që kemi pasun probleme, ka flukë trafiku të le vjëshëm, pa probleme vjullimet oh. në unaz janë pozitive mm -hmm. krujzimi të në bostës fama që dhjetë për momentit që akumdojnë pozitivisht, në të gjitha krujzimet i orkëmisja si e kodra rruga 5 maj dhe drejt farmacia dhjet, po vendi të dy kade dhe Ferri Xajko që drejtacionin tren, por me kan trafik normal të dy kade u na. Rruga Bardhyl është e qarkullueshme në në të dy kadeve fare, besoi dhe aktiviteti shkollor thot Flori është në orë të shkurtuara, besoi dhe mm -hmm. trafik trafik nuk është se nuk do kës, por do, ka një spostim në fakt situatë trafikut, nuk mm -hmm. ka probleme mbështojit, nuk do nga informacionet më politika çarkullimi rrugor nuk nuk do ket lokalizime si për shembull bulevardi ose rreth pjesë tjetër, do ket aktivitete në qendrë të şehrit në BE dhe kodet e licencimit që e mundëson Bashkia e Tiranës. Bukur, bukur. Super. Kështu që dit shumë e bukur sot, besoj, un zakonisht operoj taksi në zonën e Tiranësre, në zonat e Tiranësre dhe kodet e licencimit, besoj mbas orës 10 do fillojnë pushtimi. Wow. Po pra, pushtohet nga xhiftën Qera, dom... Se fati kishet e kuaj buhur flori... E prako! Do li dihjel i këshur satë? Sa buhur? Ka shumë raste përshumë që në tila fresa... Ka shumë... Kota të licinit... Vrondi me i përstajëm për të kaluar... Ndisa orëtë kanëshme në në në nërëzit dhe dirit dhe në aktivit të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t Po shpejtë, filloi një këngë që prefero e preferojm shumë. <laughs> Heldo Burin. Ku e ke? Oke, okay. <laughs> wow. ja ku ndodhe Elti, ju tashmë e dini, Elti nga Radio Taxi Lux mund ta kontaktoni në 048 333 333, sepse ka oferta fantastike. Brenda vijës së verë të Tiranës 300 deri në 400 lek, por uhum. edhe Tiranë Rinas uh, 1399 lek. Ndërkohë, ne do t'ju lëmë një shëndez të dyve të treve të gjithë dgjuesve. Kjo është kënga ime e preferuar, Justin Timberlake Mirror. to watch, cause it's like a mobiler, oh, one minute staring back at me, staring back at me, onto something, an original, cause it doesn't seem really as simple, and I can't help but stay, cause I see truth somewhere in your eyes, ooh, I can't end it change without you, you reflect on me, I love that about you, and if I could, I would look at us all the time, cause with your hand in my hand, and a bucket full of soap, I can tell you there's no place, we couldn't go, just put your head on the glass, are we trying to pull you through, you just gotta be strong. See the set in my heart, there's a space and now you're home, no. you show me how to fight for now, you show me baby, I tell you baby, and it was easy, coming back here to you once I figured it out, you were right here all along, oh. it's like you're my mirror, oh. my mirror staring back at me, oh. I couldn't get it. Into one Cause it's like I'm a mirror Oh My mirror's staring back at me Staring back at me Oh Your day. And now we get back to Flori and the crew on the Morning Club On Club FM, Albanian National Radio Mirë më njësë, edhe në, në fakt, mirë më njësë, në këto momente Kemi dëshirë që ti themi kësaj vajzë e cila uh, quet eglëa mm -hmm. Mirë më njësë, eglëa Mirë më njësë, Flori Mirë mëngjes Eglja nga klubi i mëngjesit. Mirë mëngjes, mëngjes Eglja. Në fakt, Eglja nuk e tim, po, po sot, sot është dita e shumë Valentinit, dhe një person kërkoj që ne të të kontaktonim dhe të të thonim se sa shumë të doa ideal që i quet Antonio. Ua, sa me fatë. Dhe të thot, po të presë poshtot, mos u vëno. <laughs> të nëjë konfirmoj pak Eglja. Shumë farim dirit. E gja, uh, ne urojmë që ju të dy t'jeni gjithmon t'lumë të tërbashkë. Mm -hmm. Mendoj që nuk ka surpriz më t'bukur se sa të të pres posht me makinë edhe të thot si gjithmon më së vënën, nuk e dim si i ke punën me orarit i kur lini takime. Shumë kej, shumë kej. Shumë kej, shumë kej. <laughs> ndodhë për herë, ndodhë për herë. Thuajt më s'mërzitet, Antonia. <laughs> Çfarë planifikoni ndonjë gjë për shumë sot? Të mirë ngzuar te juve. Shumë faleminderit. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Ndërkohë, ai ka një përshëndetje të veçantë me këngën tënde të preferuar, Magic të Coldplay. Edhe na tha që është kënga juaj në çift. Wow. Mos e. Sukshe, zbrit postë makina edhe shijoje këngën bashkë me Antonian. Gëzuar, gëzuar, gëzuar çau pa. Feel like call it man dhe nga kope i një preferencë Antonios dhe për Eglën, ha? Me surprizë. Ju urojmë të jeni gjithmonë të lumtur së bashku. Ever that. Ë uh, tani, meqë jemi në ditën e dashuruarve, sigurisht nuk mund të rrim pa përmendur dot letrat më të famshme në botë. Hë. Për dashurinë. Nuk e dini, mbani mend ndonjë çfarë mund të keni lexuar ose ndonjë personazh, ndonjë personazh që ju identifikoni si një çift shumë i lumtur që kanë jetuar gjithmonë bashkë. Personazh është publik? Po, publik. Në faktë, janë të famë shumë për shumbu letrat e Ana, Ana Isin, shkrimtarës e njohër mm -hmm. e cila uh, njihet për disa letrat e shurje shumë, shumë të bukura, të, të publikuara. Po po mendoja, nuk e di, unë njohë, unë i referojmë disa historive nga qiftet e shkrimtarëve, apo nuk e di për letrat e mamë që të jenë letra kështu, Shumë të afirmuara. Po da. ja për shembull, po po ndalem unë tek tek një prej tyre, ëh. Mm -hmm. Njëra prej tyre për shembull, ëh është e këngëtarit Johnny Cash ndaj gruas së tij, June Cash. Ëm uh, madje disa ditë më parë Johnny Cash e rastisa kur uh, Po digjoja këto këngët të cilat Kam bërë evolucion edhe histori Dhe ishte mm -hmm. kënga e ti uh, A boy named Sue, mm -hmm. uh, Sue. <laughs> Shumë pa Shumë shum këngi njohur Të cilin e kaluajtur në, në një burg në, në Amerik Ta. Me gjitha të a i ka shkryuar partnerës, në 1994 në shkeleter dhe shuria u plakëm dhe u mësuam të rrim bashk me ndojm një loj, komunikojm me mëndje, edhim që farë do tjetri pa që nevoje që ta kurkojm ndojm një herë njëri e në vrikos tjetrin ndojm një herë e marrim tjetrin të mjërqën, por herë pas herë si sot, me ndojm për ne të dy dhe e kuptoj sa më fat jam që ndaj jetën me gruan më fantastike që kam takuar në jetë. Sa bukur, sepse gjëja më fantastike e dashurisë është fakti që nis me një pasion shumë të zjat mm -hmm. dhe mbas disa kohësh kur konsolidohet ky pasioni dhe dashuria paka shumë shndrohet në diçka shumë më të madhe. ë uh, Aty fillon shumë njerëzson që aty fillon edhe pjesa më e bukur ndoshta e raportit. Mbas i kalon kjo ky vrull i par i pasionit ë mm -hmm. dhe, dhe pastaj në momentin që ti e njeh mirë partnerin tënd, uh, si tu huash uh, inside out nga nga nga nga brenda jashtë ë mm -hmm. uh, dhe mbas ia njeh të gjitha huqjet, po themi në thonj sa, apo të gjitha pasionet apo gjërat që do që pëlqejnë, që e bëjnë të lumtur, që e inatosin Ajosh, ajish momenti më i bukur pastaj në marrëdhënie, sepse njiheni mirë dhe funksiononi shumë mirë bashk. Mua nuk e di, më duket një kohë shumë paqeje, kohë paqeje në në, në marrëdhënie kjo kjo etap pas pas fillimit. Por sigurisht edhe fillimi është shumë i bukur shumë i... sepse pa. është ajo loja pak a shumë kupton ndjejkja mm -hmm. si të thuash derisa lidhesh me dikë edhe derisa e njeh ai procesi i njohjes. Të dikujt është shumë i bukur ti njohësh gjërat të dikujt, kupton që e bën atë ai ai që është po e vërtet uh, jo undrejat si të tekni leje po jesh po ja pak uh, në Zvicër imagjino sa korrekt mund të jenë njerëzit se po shikoja që sot kanë bërë dhuratave shumë ora partnerët uh, po? si si dom... e njëri tjetrit ndoshta në Zvicër mesoj të çokoladata ndoshta në Zvicër një policë në Zvicër është gjobitur me 600 franga uh -huh. sepse ka dekaluar shpejtin ndërkohë që ishte duke ndjekur hajdutin po vetëm në Zvicër mund të ndodh kjo çfarë vetëm në Zvicër mund të ndodhë. Në fakt një policë në Gjenev ka ë uh, nuk ka humbur rastin pasi uh, sigurisht është ankuar kundër një xhobe 600 franga zviceriane, uh, pasi mori e mori për tekalim shpejtësia. Ndërkohë që ishte duke ndjekur një uh, kriminal të dyshuar <laughs> veq të marr raportimin nga qendra se në fakt ky person mund që Por, si pas të ishte kriminali që kërkohej. Por sipas mediave tokuaja, gjykata e lartë federale e Zvicrës mbështeti gjobën e dhënë zyrtarit për vozitje me shpejtësi 92 km/h në, në një zonë ku është e kufizuar deri në 50 km/h. As gjykata nuk e ka planuar këtë gjë. Pikërisht, edhe Dipso nuk e ka planuar për të dhënë edhe iden pak a shumë që nuk mund të ndiejë kësidik që ka thyer rregull duke e thyër vetë regullin ti. Oh, pra ne duke të bëjmë një shëmbull vetë të parët, <laughs> pasaj që pojmë të, <laughs> të, të, të tregojmë gjërat e këtë tjerët. Po me qënë se jemi në ditën e të dashuruarve, dhe dita e të dashuruarve është e gjitha për dashurinë, po dashuria është, është një ndjenë që shpesher edhe nuk nuk disi ta shpjegoshë në një herë, mm -hmm. është diçka shume qudichme në një herë, në një herë të duket shume bukur, në një herë të duket shume... Uh, Shumë, e, e, e zauruese, por endo një herë të sfilë shumë dhimbje Dashuria i përfshin të gjitha brënda Edhe lumë të rinë, edhe dhimbjen i, I përfshin qdo lojnë djesijet të, të, të mundshme është një, një ndjejnë kaq komplekse pra Dhe mbi të gjitha, mbi të gjitha Mos harrojmë që në dashuri ka shumë egoizm Jash zakonisht shumë egoizm Ta. E me gjitha të neve në ne njerëzit e përgjë e, e mendoj veten tonë si qenie monogame Aha. dhe normalisht ne themi që jemi të vetmit, jemi të vetmit që kemi raporte monogame. Mm -hmm. Pra vetëm dy njerëz, ë, por nuk jemi të vetmit. Edhe në edhe në mbretërinë e kafshëve ka kafshë të cilat qëndrojnë me një partner përgjatë gjithë jetës, siç janë për shembull ujqrit, ujqrit janë nga ata <laughs> da ato kafshë, oh. të cilat gjithjetën qendrojnë me një partner të caktuar, njësoj si njerëzit. Një miellmat, jo, njerëzit jo, miellmat. Po, miellmat po. janë gjithashtu, gjithashtu ato shpen që të cilat qendrojnë me një partner. <laughs> Okej, okay, nëse ai partner ndahet nga jeta, tani fatkeqësisht do gjejë një partner tjetër, <laughs> sigurisht. Po po themi për sa kohë që kanë një partner, nuk shkojnë që të kenë Maridhënie të tjera, pra ato që ti janë poligam. Tjetër, kusht tjetër, albatrosët që janë goxha shpend shumë të mm -hmm. të, të veçantë. Albatrosët gjithashtu janë monogam. Po ka edhe termitë, termitet ato, ato çimkat e vogla që janë të padukshme në 90. Edhe termitet, edhe ato, edhe ato e kanë vetëm një shok <laughs> si e jetë, e <laughs> kupton? Uh -huh. Kështu që ne, ne së bashku me disa disa kash të tjera të të mbretërisë së kashëve, ne diun gjithashtu që është, është monogam. monogam. Po njerëzit nuk janë, m. Po pra, njerëzit. Po, si jo në vetëm strategji, kanë më parë. Ai dini sa minuta, sa minuta duhet për një njerëz që ta kupton që e pëlqen, e pëlqen sensualisht dhe seksualisht diktjetër. 10 mm, minuta? Thot Suada. Altin sa thua ti? Sa minuta duhen për ta për kuptuar nëse e pëlqen diku? 2 minuta. 2 minuta. Po ti? Flor. <gjubi> <Në> mendoj. <gjubi> <gjubi> me që u, u vënë siklet, jo, <gjubi> po po më që më që një pjesë për shumë zonë, më që një pjesë ton që nuk dashuron do të direkt me shikim të parë. Mund ta kam thënë një, thën një herë ty këtë këtë muhabet kur ëhë. Ta kam thënë një herë këtë muhabet kur e kemi diskutuar, po e ke harruar. Atëherë sa mendon? 11 minuta. Ti do koel ho mendoni një soj. Atërat, atëherë më afër, më afër e ka kapur Altini. Duhen vetëm 4 minuta wow, faktikisht, praktikisht 4 shempa, minuta, 4, wow, 4 wow, minuta wow. për të vendosur nëse qoftë Ky Altini se... dashuron vërtet. <laughs> Duhen vetëm 4 minuta për njerëzit për të vendosur nëse ju pëlqen apo jo dikush. Dhe faktikisht besohet se nuk ka të bëjë fare me pamjen, por mm -hmm. ka, por ka të bëjë në radhë të parë me gjuhën e trupit. Po, wow. me gjuhën e trupit dhe Aha. me tonin dhe shpejtësinë e zërit tuaj. Në momentin që ti takon dikë, të duhen 4 minuta për ta vendosur nëse të pëlqen apo jo për të vazhduar në një raport më tej sesa miqësia, pra në dashuri, ëh. Dhe kjo ka të bëjë lidhet gjithmonë me gjuhën e trupit edhe me tonin dhe shpejtësinë e zërit që ndikojnë pak a shumë në në mendjen tonë dhe direkt na japin ato impulset për të për të kuptuar nëse na në pëlqen dikush apo jo. Ndërkohë që dy të dashurë Kër shohin në sytë e njëri tjetrit A e dini që fa ndodh? Mhm mm Kër dy të dashuruar, shihen në sytë e njëri tjetrit Ritmi i zemrës të tyre sinkronizohet Në më thënë, kjo është diçka e vërtetuar mjetë Mjekësisht, është mm -hmm. kencërisht. Okay. Kur dy të dashuruar, kur çiftet, zakonisht që janë të dashuruar me njëri tjetrin, pa. apo që janë në një marrëdhënie romantike, mm -hmm. shihen në sy, në atë moment, ritmet e zemrës së tyre sinkronizohen deri për 3 minuta. Për 3 wow. minuta ritmet janë të njëjta. Shumë e wow. bukur. Kështu që nuk e di, dashuria prandaj thave shumë komplekse. Po shtojmë edhe një fakt tjetër të, të të fundit e, të për ta, po, tamam, ta mbyll. Jo, ta mbyllim për momentin. Po. Të rënit në dashuri mm -hmm. ka të njëjtat efekte neurologjike si efektet e kokainës. Oh, wow! <laughs> pra, të gjithë janë pas kimi provuar një herë një kokainë. <laughs> Absolutisht. Pra, pra, dy të dashuruar zakonisht në qoftë se në momentin që rrin bashkë dhe e, e kuptojnë që janë të dashuruar, Të gjitha e gjithajë ajo euforia që lëshohet mm -hmm. në dru është e njëjtë me efektet e euforisë së kokainës. Mir ndrikon, ne do të kalojmë tek një tjetër uh, tek një tjetër mesazh, tek një tjetër dedikim. Uh, Tell me what you dream restless heart. Ah. Edhe Rudi ja dedikon Bertit. You give what you have still let's not Now what we share are too many fears, too many secrets, too many years tonight Tell me what you dream at night while you sleep I'm sorry. të gjithëve ora mm, është 8:41 në këtë momente mm -hmm. ju themi mirë mëngjes nga klubi i mëngjesit sot është 14 shkurt dhe në 14 shkurt ne kemi vendosur do të bëjmë një maraton për të gjithë të dashuruarit sigurisht pa harruar dhe beqarët sa gje uh, bukur por sot është dita juaj keni mundsin te bëni dedikimin tuaj në fakt kemi po. marr mesazhe pa fond faleminderit të gjithëve ju që na keni shkruar këngët në çift janë fantastike <të> po e po, pë... janë personale e, e pra, janë shumë personale po, po, po uh... janë shumë të bukura janë shumë të bukura janë këngë dashurie prandaj prandaj prandaj prandaj prandaj janë shumë të mira ju mund ta shkruani vazhdoni ta shkruani sepse sot do të kemi një maraton të gjatë pra, për të gjitha preferencat tuaja për të gjitha ato dedikime në 069 2070 2222 Uh, sot keni shansin që uh -huh. t'i thoni dikujt që e doni shumë apo partnerit partneres tuaj ato që ndoshta harroni që t'ia thoni gjatë vitit sepse ju rrëmben kjo jeta e shpejtë dhe sot është vërtetën është vërtetën është për çdo gjë shumë shumë e shpejt uh -huh. harrojmë që, që të falënderojmë dashurinë. Ju jese hapim edhe një kujt sepse uh -huh. është vërtet që është dita e dashurave, po kemi nevojë të japim edhe dhuratë. Ati edhe dhurata pafund. Pa pa sot kemi dhurata pafund. Mir atë uh, në vitin uh, 2100 Mhm. Uh -huh. Ky shtet do të përmbytet nga uji. Wow! Çfarë? <laughs> <Në> Ishte <vitin laughs> kjo? <laughs> si? <laughs> Në vitin 2100, ky shtet do të zhytet nga deti, pra do të përmbytet. Pra cili shtet do të Cilish përmbytet? Cili është ky shtet? do të përmbytët nga deti nga uj nga uj në vitin 2100 hmm. 069 207 20. 222 besoj se disa prej ush mund ta din të informacion, unë e kam lecuar një informacion para, dheri para dy muajsh, një informacion i fundit por kër. të regonte për disa nga qytetet europiane që pritet që të kenë përmbytje mbas shumë vitesh, paka shumë bërna një 50 vjeçari tjetër, bëjë fjala 100 vjeçari tjetër po. dhe më kujtohe që e pashe dhe këtë mbështet që që thua ti sui por pashë edhe disa të tjerë. Ë uh, megjithatë ju e dini që shë... Fitoni dy bileta për nesin e Plex, ku aktualisht Sineplex në Qetu, ku aktualisht po shfaqen filma fantastik, është Berlin I Love You, i cili është premier pikërisht për ditën e të dashuruarve në 14 shkurt me protagoniste Kira Knightley, Alita Battle Angel, Ship and Wooft Pick Deal. Kështu që pa. ka pafund variacione në në Sineplex. Dhe për të apasionuarit të e pos duaj Nipos, si puna jote, duhet të, të shkojnë të shohin Alita Battle Angel sepse aty këndon edhe Dua Lipa sigurisht O oh, po patjetër Që kjo po dhe këo shipen mund. Dëshoj mirë këtë, këtë patjetër. Berlina I love you. Bukur. Me zipo press. Rëndica që keni alternativa dhe përveç filmave që janë premierë që përmendisui për këtë javë, ka edhe filmat e tjerë që kanë dalë që prej javëve të kaluara dhe ju mund të përzihdni çfarë ju dëshiron zemra, nga çdo zhanër, e gjeni diçka aty, që nga horrori, romantike, dramat, e shumë e shumë të tjera, imagjinare, sci-fi e të tjera. Por ndërkohë po vazhdoja të lexoja disa nga nga këto fakte interesante që lidhen me këtë ndjenjën e dashurisë për të cilën ne flasim kësaj som um sot në ditën hmm. oh, e të dashuruarve. Edhe oh do e lëm për pas, pas miqvetan do e lëm që të tregojm disa fakte të tjera interesante për të dashuruarit. Okej. Okay. Kam çështë këto muaj që të ndiej kudo. Ju do të posim tani në bëj like në Facebook. Nuk le Insta story e foto patit par. Ti nxjer foto kaq të bukur. Me detaje, nuk fshë asgjë. Fix çfarë po kërkoj edhe unë. Duke parë portofolin, mendoj se ka ardhur momenti. Çon te vider. Dieri i shkurt, këtë shkurt. Për herë të parë, Best Seller Albania publikon një ofertë të jashtëzakonshme. Mbi 50 produkte me ulje deri në 50%, nga data 7 deri në 17 shkurt. Përfitoni mobilje me ulje deri në 50%. Ah the seller ti ti si të mdobësh për vërtet edhe një kuti edhe mbaruam po prito baba prita ngreu deresë e mbaj moskimëra po jo more baba shumë e rënd kjo për... jo jo lësho tani po mo lërt ta ngreun po të them or tash jo au je një kokforti ok, jam kokfort jam kocke fort hmm. ne të gjith jemi kocke fort dhe çdo ditë zgjidhim mënyrën më të mirë për të qenë të till tum shtin lufra bhu kocke fort lufra Lider në cilsi. Do më japesh një teputur? 1 100 po desh. Jo, jo, 1 sa për 100. Mir, afro. Jo këtu ama. Po ku? <laughs> në këtu u. Një dhe festoni nga tata 4 mbëdjet dërimo 7 mbëdjet shkurt me surprizave dhe doratave të menduara e në kasë për ju. Përfitoni kupona dorat për glerje në mango, mango men, okajdi, koton, parfua, neptun, intershpar dhe në dyqanet e tjera të qëtu u. Si dhe për shdo puthja qift, merë një dorat surpriz, sepse qëtu u është e gjithare theja. Now we get back to Foley and the crew on the Morning Club on Club FM, Albanian National Radio. Rështora, mirë më njështë të gjithve Mirë, mirë më njështë njës nga klubi i më njështë Ndërko ishë me Stay të Rihanës Një mm. preferens nga Kënga në fakt e qiftit mm -hmm. Mirë më njështë dua të duat dhe përshëndes Të dashërëntime që e duat a shumë Kënga jo nështë Stay, Rihanës mm. Dhe Miki Eko Edisoni dhe Ardiana Shumë më bupër Ishte e një zjedhja fantastika Edhe dërgonë dhe një zemër normalisht Shumë më rime U asë romantikë që pon Unë dhëndihem shumë romantikë e so mm. Po vidhe <laughs> nga një utim Shumë më oh, bupër Kastire e programuam dhe ne për të <laughs> <laughs> Rastisi fix në fakt <laughs> Po së mund të ndodhë dhe ndryshem i suad mm, Ndodhë dhe ndryshem i suad Ndodhë dhe ndryshem s'kirë se si O uh është -huh. një Udeshtë është dukeshin Pë Ji të mirë. Ëh, a kemi ndonjë përgjigje për Quitsin? Kemi, kemi të shtruar sui, mund të japim ndonjë çift biletash dhuratë për ndonjë çift si të dashuruar dhe. ish me rastin e Shën Valentinit sot? Patjetër ë uh, vetëm të të verifikojmë po patjetër kush po, i ka qenë parë po cili ka qenë parë e ndërkohë ndërkohë ndërko që, që ti verifikon uh, se kush ka qenë parë që, që katapërgjigen mm -hmm. e saktë uh, ne vazhdojmë të flasim sigurisht për temën e ditës që është dashuria, s'mund të ishte ndryshe uh, dhe një tjetër fakt interesant në lidhje me të dashuruarit mm -hmm. është që njerëzit njerëzit me të njëjti nivel Po themi bukurie apo si të themi? Intelijence ndo është. Jo, jo intelijence, bukurie, pa, pa mjë. Pa mjë, po. pa mjë. Pra, njërzit me të njëti nivel bukurie, paka shumë, mm -hmm. kanë më të e përgjasa që të përfundojnë së bashku. Vërtet. Wow, sa mirë. Pra, qiftet që kanë të njëti nivel bukurie, po themi ti e simpatik, dashurohesh me dikoj që është simpatik. Pa, tjetë. Pa. Edhe e keni paka shumë atë nivelin e është simpatike se keni të njëjt pak aşum, ë juve keni shumë shanse për shembull që të përfundoni bashkë. Është shumë interesante në fakt kjo si ky si fakt është është interesant sepse është një si një lloj strukture apo si një model që që që njerëzit zakonisht përcaktojnë marrëdhënie romantike më të mira me dikë që ngjan më shumë nga pamja uh, me ta. Se sa me dikoj që është shumë ndryshë nga pamja me ta Ndërko, ndërko, qiftet, një tjetër fakt Qiftet të cilët janë te për të njashëm Pra njërzit që janë te për të njashëm që janë në qift Faktikisht, si pas studimeve, mm -hmm. nuk kanë shumë gjasa që të zgjasin shumë Pra, në qofë se partneri juaj është paga shumë si një kopje juaja Kur dilni në pasqyrë, po flasin për nga nga e pa? karakterit Hmm, studimet thon ose hulumtuesit thon që më shumë gjasa ka që të mos zgjasni shumë bashk. Jo. Prap, prap. Çfarë mundsi? E po, në raport siç duket, të kundërtat tërheqin. Dhe faktikisht është më mirë që partneri juaj të ketë disa gjëra ndryshe nga ju, në mënyrë që të ekzistojnë edhe ato divergjencat, sepse edhe ato antagonizmat brenda raportit e bëjnë të bukur dhe interesante gjën, a? sepse pastaj edhe kur pajtohesh, ka lezetin e vet kur kur diskuton për diçka. Nuk mund të jesh e keni parasysh që është si është është sikur thonë që e ok, do të thënë shkojmë mirë për çdo gjë, nuk zihemi asnjëherë, por nuk e di, sikur çdo gjë bëhet shumë neutrale dhe shumë e vakët në atë mënyrë, nuk ka nuk kanë shik intrig, nuk ka pak si ta themi, pak adrenalin, Andrei, po të themi raport. Duhet të adrenalin. Megjithatë te quesi që hapo tu në klub. Uh -huh. Secili vend, icili shtet. Cili shtet? Në vitin 2100 uh -huh. tham, do të zhdytet nga deti. U, uh -huh. okay. Dhe? Dhe përgjigja është dhënë nga shumë. Aha. Uh -huh. Por cili nga këta tre emra ka qenë pari? Mhm. Uh -huh. Juliani, Iva apo Igli? Si lidhen ato zgoda me Ivan? Iva thot zgoda, apo shoq me Iglin? Me Iglin Skonrudin, Ivani, Juliani. Juliani. <laughs> <laughs> Ivani. Na e bëri si donjë nga tregimet e Chehovit. <laughs> e bëri si si Rus. Ivana plus Juliani. I bëri të gjithë me Ivani. <laughs> Okej. Okay. Dhe përgjigjen e saktë, i pari e ka dhënë Italia iva, Igli! Igli Igli Igli bëhet <gjë> fitu e si dy biletave në Cineplex Në fakt ka qënë parashikimi alarmanti e NEAS agjensis komptare italiane për teknologjit e reja që ka thënë se mira kilometra katër të, të, të zonave bregdetare mm -hmm. zikojnë të shduke në munges të në tërhyrë e fesbuthve të adaptimit pra uh, si pas e NEAS dhej në fund të shekullit rritja nivellit të detit për gjatë bërgjeve italiane vlerësohet mes 0.94 dhej në një meter Ë frikshme. Ë frikshme. Mirë, ne tani po ku do të jemi ne natën atko? <laughs> do të pri ushqim <laughs> për krimbat. <laughs> Kemë thënë. Ja, ma, ja. <laughs> A, po. Sa ka se mos përkëqësohet, ajo mund <laughs> <lenfikuar>. <laughs> Disho, të jetë planifikuar. Dgjoj, ne tani do të kalojmë te një tjetër preferenc. Ardiani dhe Suela ëm uh, kanë uh, kërkuar Adel. A. Uh, edhe shkënga. Bukur. Make you feel my love. And There's no one there to dry your tears I could hold you for a million years To make you feel my love out in my mind where you belong I go hungry I go black and blue I go cold and down the avenue No there's nothing that I wouldn' do to make you feel my love danhjerh këngën. Atë pëlqeu Suada. Më pëlqeu, ishte shumë bukur. Është një nga këngët e albumit më të ri të Arcade Fire, një nga grupet mm -hmm. e mia të të zemrës, edhe me këtë përshëndet, deshat përshëndetja dhe unë njeriu tim të zemrës, kështu që sepse është okay. këngë shumë e preferuar e tia dhe e imja dhe është një nga grupet tona të preferuara së bashku. A, kështu që A, Put your money on me faktikisht ka ka kuptimin vëre lekun këu në sensin që Ti besim ke un, sepse un nuk do të të lë asnjëherë të ikësh, edhe në momentet më të leta, thot ai. Ah, kjo është një këngë tamam për dashurinë, por në e, e, e portretizuar pak si më ndryshe. Edhe në momentet më të leta apo më të vështira? Më të leta. Ëh, ah, shishishishish. Pra edhe shish, shish. në momentet më të leta nuk do të të lë të shkosh, thot. Kupton mm -hmm. sepse të dua gjithmonë pranë. Shumë bukur. Edhe kur At nuk kam nevojë nevoj për ty. Uh, Gjithsesi, te, te leku e ke mendim tresh. Pa, nuk nuk është të thënë të jetë vetëm lek, mund të jetë suport shpirtëror apo. Pa mëse bëj shaka. E, e, d akor, d akor, d akor. Po, tani do do sot është dita e të dashuruarve, po s'do bëhemi dhe kaq shumë romantik. Po, pikërisht, sepse meqen se përmendet fjalën romantik, a e dini që nga shkenca është e vërtetuar dhe të gjithë duhet ta dinë, ata që janë në një marrëdhënie apo që janë të dashuruar që faktikisht dashuria romantike eventualisht vdes. Pra, dashuria romantike nuk zgjat gjithmonë mm -hmm. dhe këtë pak a shumë e kupton kushdo që është në një raport prej disa vitesh pa. ne e përmendëm faktin e pasionit të, të fillimit të viteve të para që zgjat diku 2 deri në 3 vjet ai pasioni i zjart dhe këtë mund ta quajmë ndryshe dashuri romantike pra kjo dashuri romantike eventualisht do të vdes vetëm për të pasuar mm -hmm. nga committed love pra nga dashuria e përkushtuar po Dashuria përkushtuar është pikërisht ajo faza tjetër për të cilën po flisja, ku hyn një çift mbas 2-3 viteve të para, kur konsolidohet një marrëdhënie dhe gjërat bëhen ende akoma më të bukura. Ka shumë njerëz që mendojnë që siç kanë pas menduar dhe unë vet, dikur që mos, vjen një moment që ti vëhesh si vlla e motër në një raport, <laughs> kupton? <laughs> po, po. po kaluan 10 vjet, po si mund të qëndrosh 10 vjet me një njerëz sepse sepse si nuk ka më pasion? Por, por faktikisht e kam kuptuar që është një budallëk me brirë. Pse? Dashuria bëhet shumë e bukur në momentin që kalon në këtë stadin e dashurisë të përkushtuar, të dedikuar. Kur ti bën gjëra duke e njohur tjetrin shumë mirë, siç nje veten tënde. Ky ky është një stad shumë i bukur se sa ai stadi i pasionit të 2-3 viteve Me të të të, para mendoj. Uh, po, 2-3 viteve para po, po ndonjëherë ti do të ndodhë që edhe të të të thuash pavarësisht se ti e ndin që mund të jetë dashuria jote e zemrës. Po, vërtet. Të, të. të marrësh një vendim edhe të ndahesh, të largohesh. <gjellat> po a mbetet më dashuria jote sublime n n të tërsh, edhe pas ndarjes? Në nëse ti edhe pas po. ndarjes. Un mendoj që po. N varet nëse ti je ende i dashuruar me atë person apo ti thjesht e deturon veten që të mos mendosh më për atë person dhe ndoshta e ke më të lehtë ta harrosh munda, duke Mund ta detyrosh, po. Për punë autosugjestionuese. Nuk kurse ja del dot ndonjëherë. Oh. Po, është e vërtetë. Ti nuk ja ke dal Suada, kështu duket ë? Jo, nuk ja kam dalë. Moi ti, po Hana tregon një çik. Shikoj. Jo, në fakt unë dua të them që edhe kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj është <laughs> shumë <laughs> romantik. Ai <laughs> <laughs> <laughs> përpara se të vinte 14 shkurti ka vendosur që ta surprizojë bashkorten e tij Anitën me po? një buqet lulesh. Shikoj edhe falënder. Ai është çif simpatik ë. Janë shumë simpatik, më pëlqejnë. Janë çif simpatik, më pëlqejnë edhe shpeshherë dalin të dy bashkë edhe po, po, ku do dhe, bashkë? Dhe Ku brun... ti si nuk u lodhë? Unë mendoj që Anita ka brukë già edhe sakrifica e ka pritur por pas problemeve që ai ka pasur, dorësi ajo kënga që theti që nuk ka lëshuar as në momentet e vështira as në fix, ato të lehta. Ajo e pam foton pran Oxhakut dhe ajo shkruan e mbushur me dashuri dhe buzqeshje urime Shën Valentinin. A urima, oh, urime, urime çifte të paradinaj. Pasi i cili kryeminist romantik, absolutisht shqiptarët e Kosovës. Unë jam kurioze kryeministri hyn çfarë i ka dhuruar zonjës Linda ja Rama. Ja ta kontrollojmë një herë se ai Se dim i... për Shën Valentinin. Se dim, ai i thot mirë ngjess her pas here po. Po është të pinë në Surell <laughs> Ja, dhe tani ka ka postuar uh, vetëm një foto nuk e kuptoa çështë kjo me fasule. Okej. Okay. <laughs> bajame, fasule. Është një, të, një jo. eksportues shëmbullor në plant si e Lezhës, sipërmarrja e të cilit flet vetëm më shumë se çdo koment. Po okay. ja, është. Po ku ka shëvalti Kyush... kër po, për kryeministin ton? Po ku është? Po ky është i dashuruar me zhvillimin e po, Shqipërisë. Absolutisht <laughs> me Shqipërinë, me Shqipëri. Ky sa u chua direkt filloi punën, e ke dashur. Tanë që po kujtohem, në fakt personi i parë që ai dashuron është Vetja, pastaj vjen Linda. Absolutisht. Mendova se ishte si Hitleri që kishte gruat vetë me vetëm e vetëm në Gjermani, po jo, pa veten. Megjithatë, a mund të a mund të bëj një këshill, mund të jap një këshillë të shpejtë për të gjithë dëgjuesit sot të dashuruarit. Patjetër. Patjetër. Pat po Pat mm. uh, është, është e bazuar në një në një rezultat po themi hulumtimesh prej vitesh të gjata. Po. Duket se për këdheljet, për këdheljet, mm -hmm. këtë po. për këdheljet dashurore. Ëh. Mm -hmm. Janë Një qetsu e zimbjeje naturalë. I keni parasysh para samolit që marrim në po, për timbirë po, kokës? Po, po, një përkëdhëlje normalisht lëshon 3 paracetamol. Lëshon, he, jo, jo ashtu. Lëshon oksitocinën që është hormoni i dashurisë. Oksitocina. Oksitocina po, që është hormoni i dashurisë çlirohet vetëm gjat një për përqafimi apo gjat një përkëdhëljeje në çift. Dhe vetëm një dozë oksitocine e ul ndjeshëm dhimbjen e kokës deri në 3 herë efektive. O, çfarë thua? Sinqerisht. Po, Kështu që ndani një një një përshëfim apo një, po një, një përgjithësi më tepër sot po pato dëndimje koke. Po në rastin e <laughs> tradhtis Ai, si do ocitocina <laughs> ulet besojë. Oksitocina... Jo, nga mbi partnerjat e dashura tjetër, domethënë. Kur rritet oksitocina, edhe ulet s'ai tjetër. <laughs> po jo, është interesant fakt. Mira, shkodon nga vigue kokës. Petra <laughs> fillon me dhimbjen e stomakut. Megjithatë, ne mund ta praktikojmë edhe këtu kur të mbarojmë misionin këtu në te klubi i mëngjesit, mund të mund të praktikojmë sa përqafime, të shohim si do ndjehemi kështu. Po, mund më <laughs> <lështirut> <laughs> të më përkëdhelish tiro. Çfarë ndodh me oksitocinë? <laughs> në timen <laughs> me nivelin e oksitocinës. <laughs> Dije, uh, un fakt doja që të ndalesha tek një tjetër letër dashurie mm -hmm. dhe meqë ishim tek Ramusha Radinaj, një një oh. uh, letër. Po një letër, ja, jo jo ky. Ë, kjo letër vjen nga Winston Churchill për gruan e tij Clementine Churchill. Mhm. Mm dhe thotë: "E dashura ime Clementine, po. Në letrën që më dërgoja nga madras kishe shkruar Gjeraj që për mua janë shumë të rëndësishme Që ta kisha bërë jetën tënde më të bukur Nuk mund të them që parkënejsi e më dha kjo Sepse ndihem gjithmon të mërësisht në borgë me të Nëse lejojt që në dashuri të bëhen të tila logari wow, Bukur, bukur, bukur wow, E mbajesh në një maltino Ta mbaj dhe më shënim Ta një do të kallojmë të kë një tjetër dedikim mm -hmm. Në faktë e vjen një preferend Chris Rea Chris Rea the Blue Cafe po, Blue Cafe është kënga wow. Sepse uh, kjo përshëndetje Vjen për dashurin e Inës Që është Roni Kështu që Ina dhe Roni Gëzuar Ne dhe ju lëm me këngën tuaj në qilj Gëzuar shumë valentini My world is miles of endless roads That leaves a trail of broken dreams of fate the older shows to the younger one who danced to take the chance of no return where have you been where are you going to i want to know what's new i want to go is great the price is high to call you know and say goodbye your innocence expired me nothing now cuz this is where the one who do you The Blue Cafe, hmm. një këngë shumë e bukur. Shumë, dashuria, dashuria. Po leoja një informacion u fakt që në Amerik, pikërisht në në muajin shkurt mm -hmm. dhe në ditën e Shën Valentinit, rritet shumë çmimi i luleve. Ëh, patjetër. Patjetër, mund të ndodhë kështu. Dhe mm, jashtë <laughs> masa shumë sepse ka një kërkesë shumë po shumë të madhe dhe kryesisht është Ekuadori dhe Kolumbia, vendet ku eksportohen lule sepse ato prodhojnë pafund. Qërë thua, po sa, Holanda nuk ishte? Jo, nuk ishte, me sa duket ato edhe ma më bëri për shtupjet ashtë po Holanda para më tepër lule dhe si duket vinin nga lart dhe ishte ishin deri te çmimi. Do të thënë mua i shkurt ishte po, mua luleve. Po jetë më zakonisht edhe kompanitë e luleve kur kanë <laughs> për Shën Valentinin, për 7 tet mars <laughs> kur janë dha dorë. Faktor shumë në mod dhe mua më pëlqen kjo e të dhuruarit një buqetë me lule. Ja kur më dhurove ti për ditëlindjen, mendoj që është dhurata më bukur. Do të thosë tani që ka vajtur 2000 lek çmimi trandafilit. Po <laughs> <e>, është fantastike falem. Ku e mirë ke ti mordial 2000 lek? Këtë do më ashë ke? Jo, mështë është më shumë, 3,000 lek Ta kash... një këtë më tragojnë që këshë penzoar shumë për pushetën time Po, së sa tronda fila kështe, kështë nga 30-të Nga 30-tër 3,000 lek Nga 10 Kështë nga 10 Nga një i kështë e për një bilet për rom Po ta ma Milano Se 3 muaj për para dhe e gjenë 25 euro E dhe 15 dhe që të fin të E dhe 15 dhe dhe dhe 10 E dhe 15 dhe që t'i kis e, e kjo punë buçetave. Uh, Por <laughs> është një ide shumë interesante, të durosh lule, çokolata, sidomos këtu në ditë romantike. Mm, mm, mm, mm. Atëherë 40 euro në xhep dhe 10 euro çokolata. Po. <laughs> <laughs> Ë, <laughs> uh, uh, gjithsesi, gjithsesi, a e dini që për shembull njerëzit të cilët, njerëzit kur bijnë në dashuri, po themi, ai moment i parë kur bijnë në dashuri, uh -huh. është është vërtetuar që kanë të njëjta të ngjashmëri kimikale po, po themi. Po sipas kësot me oksitocina pra. Më pëlqen pra shumë. Më pëlqen shumë. Faktet, po hënë herësta dëgjoj po këtë. Jam gjëra që dua ti di pra se kjo është e vetmja ditë kur un mund të hafte të lexoj për dashurinë. Nuk do më bjerimën rasti që un të, të interesohem për këtë gjë. Na fol për endorfine. Realisht nuk ka ditë të tëra të vitit që un të mendoj për dashurinë nda të interesohem për fakte për dashurinë, kështu që do të përpiqem me oksitocine. Deri në fund të shkollë me oksitocine, me adrenalinë. Ajë ruda të ershishën bukur. Njerëzit të cilët të dashuruar zakonisht mm. zakonisht zakonish, mm -hmm. kanë ngjashmëri kimikale po themi brenda trupit të tyre me njerëzit që kanë sëmundjet impulsive dhe compulsive do të thonë janë obsessive compulsive disorders <laughs> kurçi quhet dhe që është pak a shumë është pak a shumë kjo sfundra compulsive dhe uh, uh, që ti ke që fiksohesh me disa gjëra që i do sipas një rregulli mm. apo stresohesh për gjërat më të vogla që nuk janë sipas rregullit që i do ti mm -hmm. dhe faktikisht faktikisht studimet kanë të reguar se njerëzit që janë në ato stadet e para të të rënit në dashuri në të vërtet kanë nivel shumë të ullët serotonine, pra nuk janë shumë të lumtur, por në të kundërt kanë nivel kortizonit të lartë, janë të stresuar mm -hmm. a i ke një vërën e që shpesherë në faktë kur ti bje në dashuri varet atari këthejmë dashurina po jo Ö, varet se si ato në, në kote para kur ti nuk e një, një mirë personin në më thënë, ke shumë dyshime në kote të ndë Se eu dirijo o Mags. Prandaj njerëzit që janë në stadet e para të dashurisë bëhen për spital. <laughs> bëhen avash për spital. Ua! <laughs> wow. Duhet të presësh pak që të arrish pastaj tek ajoazi i, i paqes edhe i serotoninës, <laughs> ku ke lumturi pafund pastaj. Tani ne do të kalojmë te këtë. Gjithë The... këto këshilla po ja u japim që të mos jeni të surprizuar kur tu ndodhin ha, e të para. Të të dhe e dyta çfarë është e rëndësishme edhe këto letrat e famshme që po lexojmë mbajni si mesazhe shënim se mund t'ju duhen nesër pas nesër ai të mendoj që jeni shumë inteligjent. Po vao pse. Jam dakord. Samo dashka. Samo dashka ai. Sa dhe, ko paske shpenzuar, pastaj të u dali ai. Jo, ideja është një njerëz me kat shkom. Sa, sa inteligjent paske qen dhe nuk e kam ditur nuk gjithë këto shtat vitat e fundit. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> okay, <në> <laughs> po. Ah baba. Në, në uh, një fantazië nota 10. Po, ta mam fantazia nota 10. Një tjetër letër siç po thoja, është nga John Kits i cili shpreh dashurin uh, funny brown mm -hmm. në 1819 i thot nuk mund do të jetoj dot pa ty harroj çdo gjë por kur të shoh jeta duket sikur ndalet nuk shoh sot asnjë gjë tjetër sepse ti më ke përthithur wow po për ai bukur për piu për piu ja tojo oksitocinën <laughs> maksimum. Ja pioj gjithoksitocinën bashkë atë. <laughs> fire on fire. John fire Chief. on fire është një tjetër preferencë muzikore që vjen nga erdi dhe thot do doja të vinit Fire on fire për personin më të rëndësishëm të jetës time. Ëm, um, fal në fakt, ë uh, ka të cilit ka mësuar se çfarë është dashuria. A sa e ja, bukur. Shum, bukur. And then in fact Sam Smith e ka qark këtë këngë. On, fire on fire dy persona të dashuruar do të përpaso oksitocinën <laughs> <laughs> në nivelet më të larta për erin dhe personin e zemrës se thotë divet thot ajo Fire on fire will normally kiss with this much desire together we we'll witness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 call me and tell me you love me and look in my eyes you are perfect my only direct fire on fire nuk e kuptoi thot Ernest Hemingway ndërkohë që është fire on fire sam smith mm -hmm. sesi sa herë që të përqafoj mm -hmm. ndihem në shtëpi Na, oh, sa e bukur e... kjo. Shumë e bukur. Ja shkruan Marilynës së tij Ernest Hemingway në 1951-të, <laughs> dorë sa ishte edhe për gjatë pasaj. <laughs> <laughs> Nuk e di kaj shumë sa po flasim për dashurinë sot, më duket se nuk do dua ta përmend fjalën dashuri për eston e vitit. <laughs> jo, pse, do jo ta përmend. Si për se fal dashuri mos të su, mos kundso. Si ai sheqer sheqer edhe u urzuan <laughs> në tok i rat vikët, ka tha 15 vite sa që punon në fabrikën e sheqerit. E sheqerit, e receltave. <laughs> po, ëmbëlsirave, ndërkohuaja uh... e, e atij që kishin vajt në shtëpi punonte edhe turshit. Po çfarë doni u moha? Ne dha du turshi. <laughs> <laughs> ratë fi këtë zonjës e shpise Punon të ajot e fabrika e të ushqiva Mirë, të hafim ju kujtës tjetër Jepë përfituar plus seri e dorata, 2 uh, bileta për sinemax. Paske i qenë frikshme me gjithë. Frikshme jo, kjo me këto nuk do t'japim 2 bileta, do po t'japim një kontroll plot nga shtitali i metal. Po s'ka me po, me problem, s'ka problem. Okej, okay, meqense e thuati. Mirë, cili ka qenë profesioni tjetër i i Natalie Portman, përveç aktore, e mm cila -hmm. e ka nisur që 13 vjeçë. Wow. Uh, Karjerën Karier? e saj me filmin Leon. Ëh, mm -hmm. më pas ka vjuar shumë me sukses. Është imazhi edhe shumë, po, e Matilda, është imazhi edhe i shumë brendeve të njohura të, njohura, të produkteve kozmetikës. Cili është profesioni tjetër i Natalie Portman? A haruam, është ëndra në sirtare, shumë më shkype. Të cilën mm. të tashëruash atë? Gjithashtu. Këu nuk kishte lidhje me profesionin, po <laughs> duaj shtuar meqenë se jemi në ditën e dashurisë. Sa sa se ma. Sa më sku kanë fjetur me Natalie Portman, një herë. Sa zemra, sa zemra, Portman, ju, sa zemra ka thyer po Natalie Portman, <laughs> a imagjinon? Imagjinoni dot. <laughs> ba, ba shumë. Ti sa, ti Flori për shumë e ke imagjinuar ndonjëherë Natalie? Mm. Se s'kam punë tjetër un ça të bëj? <laughs> për shembull, e, e këta lideras vask kanë qenë të frikshëm. Bonaparte. Mm -hmm. mm -hmm. oh. oh, është një tjetër mbas për mbahet ai për këtë gjë, për dashuritë e tij. Bonaparte. Për... Është fine, Casanova i dyt, ha. Casanova. Në fimin e tij ai ka shkruar çka kur të kam lën, jam gjithmonë i trishtuar. Lumturia mm -hmm. ime është pran teje, thotë. Mm -hmm. Sjell gjithmonë në kujtesë për kødheljet e tua, lotët e tua, ngrohtësinë tënde të dashur. Mm -hmm. Ua, paskë kanë i frikshëm. Edhe trime dhe, dhe romantit Ma qepsia e së pak kërëhasueshmes Josefin Ndez një zjarë dhe një flak të pashuar në zemrën time Asaj ka dashur këtë wow. grua Asaj wow. ka dashur Jojo, wow. wow. jo, vërtete ka dashur jashtë zakonisht shumë është, Pa tjeder është një nga ato historit jo në të bukura Po ato dhe shumë të tjera njëgosisht Në <laughs> gjithë shërbetore të saj Në tura nga mrapa Asaj Asaj <laughs> Ja ja, Josephine, Josephine. Po ne me... kemi pasur edhe mbretin ton Zog me Geraldine. Ua Zog, po çift shumë i bukur. Super çift, pse nuk e kishte Zana ajo, Cezu Zogun? <laughs> po, Tani kemi në sfond hotel, hotel, hotel California. California, që vjen si preferencë Linda, e cila dëshiron të përshëndesë gjysmën e saj, mm -hmm. Fredi. Kështu -sa, që pukur. Linda shijoje. Gëzuar shumë Valeri Linda. punë për Morealti. Ky momenti i gitarave këtu të të akorduara. Sa galtin si dor. <laughs> të akorduara së bashku në harmoninë, në harmoni. Këtu thua ti Altin. Gëzuar mm -mm -mm -mm. shumë Valentinin të gjithëve, të gjithë shqiptarve dhe jo vetëm. Kudo që ndodhen. Të dalim tani tjetër letër? Patjetër. Mm -hmm. Richard Burton i shkruan Elizabeth Taylor në vitet e dashurisë 1964 me bashkime, me ndarje, ç'u ka qen? Kështu ka qen. Jam martuar dy herat ata dy. E di ti Flori. Historia e fort, shumë e fort dashuria. Atëherë, sytë e mi të verbër presin dëshpërimish të të shohin ty, i thot. Ti nuk e kupton natyrisht. Elizabeth, sa e bukur do të rrejse ke qen gjithmonë dhe se si ke fituar një vlerë më shumë mirësie të veçantë edhe të rrezikshme. Mm. Dhe të rrezikshme. Bravo, shi, shi. e bukur, e bukur. Ka ditur ky djalësi t'ia fitojë zemrën asaj. Po, pra, përsa kohë ajo e la edhe u martua për herë të dytë, diçka ka pasur. Mm. Absolutisht, do të thënë një histori shumë e fortë dhe un kur i kur i ka menduar këta të dy si çift, shpesh herë ka menduar që Duket që është tamam një nga ato historitë intense, fakti që u rimartuan më tepër sepse ata u rimartuan për, për herë të dytë. Her do të thonë të shkosh aq larg se unë e kuptoj të rikthesh një marrëdhënie pas disa pa. kohësh, po të shkosh deri aty sa të rimartohesh, të martohesh për herë të dytë dhe një herë tjetër do të thotë që realisht është një ke... marrëdhënie as dhe është një person shumë dënia shumë e fortë. Po, po të... a dini ju për shembull se cila preferohet më shumë për një marrëdhënie të gjatë dashurie, një fytyrë simpatike, tërheqëse apo një trup tërheqës. Kush mendoni ju se se se se, se uh, i tërheq të më shumë? Edhe të më të fytyra. I tërheq të më shumë njerëzit uh, për të ku shohin dikë në mënyrë që fytyra. Fytyra, që të kenë një marrëdhënie të gjatë romantike. Po kur nuk e shohin nga fytyra, por e në shohin dhe dhe dhe kur shohin na, komplet, dhe dhe po themi kur e shohin komplet, kur takojnë dikë. Ah, kur takoj ndi k. Po, fytyra pa diskutime. Pa, është pasporta e Rudi. Fytyra. Dhe është fytyra faktikisht, A, okay. një fytyrë tërheqëse në fakt preferohet preferohet më shumë se një trup tërheqës për marrëdhëniet long term, pra për marrëdhëniet afatgjata. Afatgjata, po bra. Kurse për të shkurtrat Për shkurtrat një gazetë në dhe me bluzën kokë. Dy prima tek as. Për të lexuar lajmin e ditës, ëh. Lajmin e fundit. Fokusou tek trupi. Okej. Okej, okej, jo, -okay. nuk. Nuk thotë për këtë që po gjithsesi sigurisht që fytyra është është shumë e rëndësishme sepse normalisht edhe tre çerekun e gjërave që thuat tek fytyra do i drejtosh syt. Mm. Ka rëndici ajo, ajo është mm -hmm. kret fytyrë. Mund t'jene dhe sytë, mund t'jete dhe një hundë për shëmbull që të të tërejt shumë Se ne kemi një barsalet të vjetër në Shqiptarët që u, u lidh njëri me një vajzë dhe ajo e kishte hundën e madhe E dhe priti priti ajo shketa shkojta ta bëj hundën operacion se nuk e durojt do të aman duat bërë në bukur E bëri hundën uksuje në shtëpi në dark e tha i tha qke përë moj <laughs> Ajo tha, wa, e pej i dashur tha, e hoqë edhe regullova hundën Pombra të hund të mora moj ha. <laughs> Kështu që <laughs> po qenë për qdhelte për qdhelte nga nafaq një hunda. hund me kurriz. Ja, shumë interesante. A të si... shketi me ne që kemi hundën me kurriz? Sa kuptoj. A pra të shketi po, ja. Po me hundën me me një hund si ajo e jotja që vogël. Mikroskopike ka lezat. Çdo njeriu pa pa hund. Ta dini që ne që kemi hundën me kurriz marrim oksigjen më shumë pa, se pa. ju. Po. Ore, uh, gjithsesi, pse po flasim për hund, është një më është themëshëm ky fakti që gjat gjithë jetës të vetmet organe që rriten janë hunda veshet, dhe veshet. Po mirë. Po, është themëshme vetëm ndosht që rritet hunda gjat gjithë jetës, po pse? Hunda mollapo në fytyrë e gjetit rritet një, një gjë, po nuk mund të ishte ndonjë gjë tjetër në trup që të rritet. Po edhe po, gjatësia. Po mirë, përveç se hunda rritet edhe dashuria. E gjithë atij. Rritet, rritet, po ajo nuk shihet shumë. <laughs> hunda del kush si gat. Del një pas. Çfarë këngë kemi tani? Me çfarë do të shkojmë? Ë, uh, thot uh, para reklamave dhe, dhe pas reklamave, miq tam, prast miq tam, <laughs> harojmë amb bicikletën, nzilën. Ë, iniciato tutto per un tuo capriccio Io non mi fidavo Era solo sesso <ride> Ma il sesso è un'attitudine come l'arte in genere E forse l'ho capito e sono qui Scusa sai se prova a insistere È un sopportabile, lo so. Ma ti amo. Ti amo. Ti amo. Ci risiamo. Vabbè, è antico ma ti amo. E scusa se ti amo. E senti con osiamo da due mesi o poi. se në parlo pjano ma se në no... Amore mi rende breve di bbe Parlo poco lo so è strano Guido piano Sarà il vento sarà il tempo sarà il fuoco e Scusa se ti amo e se ci conosciamo da due mesi o poco Se në parlo pjano Ma se në urlo Muojo Non so se sa parlo emozionato sì e, e sono un imbranato e sono un imbranato të gjithve ishim e imbra Nato dhe Tiziano Ferron, mm -hmm. një nga këngën më të bukura të viteve 2000 edhe një një këngëshë e identifikon Tiziano Ferron. E vërtet. Por në faktë unë doja të ju thoya se nësër është të premte dhe në të atërin komtar do të jetë premier një vepër fantastike, ajo titullohet... Tek turbina, po. Po, tek... Jo të turbina, të turbina është premier në të artë turbina, më fajnë, në jo në të atërin komtar, ë, është një portret familjar Portret Familjar Familiar, me regjisor Spiro Duni dhe me një kast aktorësh fantastik si Merita Xhani, Luli Bitri, Eva Alika, Dritan Boriçi, Flora Kureta, Eljazaria, Ligoraq Riza, Neritan Liçaj, Myzaferzi Flania, Dasaliazi Margencaushi, Doriana Caushi. Sa emra të mirë, pa, shumë të mirë. Pa. Në fakt është është një pjesë goxha e njohur nga një nga një autor shumë i njohur dhe spi, vet Spiro Duni ka kohë që ka dashur që ta vër në në skenë në këtë vepër, ë uh, nuk e di, më ka rastisur që kam uh, kam folur një ditë me Spiron përpara se ta fillonte këtë projekt dhe po më thoshte që sapo të mbyll këtë gjë që kam në dorë, do të filloj përgatitjet për këtë shfaqje dhe mezi po pres që ta bëj tha, sepse është realisht një pjesë shumë e bukur dhe um, e kishte gjithë në kokë pak a shumë të si të imagjinuar pak a pa, shumë si, si, si do të sillet. Jam e sigurt që do të jetë një shfaqje shumë e mirë dhe e kam vënë re nga çfarë kam ndjekur edhe në porrët sociale zhvillimet sepse e kam uh, mikes edhe skenografen e përshëndesim uh, Laedien uh, e cila ka bërë një punë fantastike edhe me skenografinë shfaqes dhe është një shfaqje realisht që nuk duhet humbur. Ne në fakt do të kemi dhe bileta për teatrin të cilat do t'i japim me Kuicetona. Nesër do të jetë premiera, siç e tham tek Arturbina e shfaqes ë uh, gust portret familial dhe prandaj ne nesër në Kuicetona do të japim dy çiftë biletash. Për teatrin, për shfaqen premier Nesër. Pra në Nesër duhet nga dy gjoni pa tjetër, sepse mund të fare mirë të festoni një shumë Valentin pak më me vones, po të doni, me që nësë është edhe premë të Nesër. Absolutisht. Uh, nesër do të jamim dy biletat sot. Suada kanë ardhur shumë përgjigje për gjigje, për uh, kuisin e për cili ka qenë profesioni tjetër i Natalie Port, po, no, por në fakt nuk e kanë gjetur. Kan thën psikologe, kan thën balerinë. Ai ka studiuar për psikologji në Harvard, mm -hmm. uh, por jo, nuk nuk e ka ushtruar profesionin e psikologes. Psikologe the balerinë uh, po, modele. Kitu, modele so jo, jo, jo, jo, jo. Në fakt për këtë kuis kishim një kontroll plot nga Spitali Amerikan. Por nuk e kanë gjetur, mm -hmm. besoj se do të shtyhet për nesër. Do ta shtyjmë për nesër. Megjithatë, përpara se të kalojmë tek preferenca e fundit muzikore, ëh, uh, një mesazh që do doja ta lexoja ishte nga Anila, e cila thotë: "Çditën që i ike, që kur s'të kam par, lotët që kam derdhur s'mian thar. Shum vjet u bën sot u mbushën 10, që kur më ke lënë e stëshon jet. në jetë. Në çkopste me lule ke qëndruar vals, të vjen keq për mua s'të kam marr mall për djal, o ëngjëlli i bukur mos mendon në botë." ktheu të të shohim të na mbeten lot. Në fakt është vetëm një pjesë uh, nga çajupi për pa. të shoqen që i ka vdekur. A, ah, edhe tha bukur. Më, më me që ishim te ato letrat. Po. Shum Anila nuk ka dërguar edhe letrën e çajupit për bashkëshortën që nërga i është ndarë jeta. Shumë bukur Anila, Anila të të, të urojmë më të mirat edhe. Nuk dhe... e përfunduam dot sepse do të na duhet që të ikim, kemi po, dhë lajme pastaj dhe ju e dini që minutazhi mm -hmm. uh, është i kufizuar. Është i kufizuar. Megjithatë, po gëzuar, gëzuar të gjithëve. Urojmë, urojmë të gënoi çfarë ti u dojë zemra Shio sot që është sot. dita juaj e të dashuruar më sakt. Është fest kontare? Po jo. Gëzuar të gjithë të dashuruarve, sa më shumë dashuri, ndërkohë do ta mbyllim me Guns and Roses This I Super. M dhe V të dy që të mira, mi nuk e diim oh, wow. që lamtumira midis nesh nuk ekziston. Faleminderit Club Anthem. Ky ishte një mesazh që donim ta vendnim sot klubin e mëngjesit. Faleminderit që keni qendruar me ne. Ju e dini ka vetëm një përgjigje kur vjen puna tek pyetja se pse jeni kaq të lumtur dhe, dhe me energji pozitive që në mëngjes dhe përgjigja është klubi i mëngjesit.